نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فطيع الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين तो सूरह अल इमरान की आयत यوصل دي رشتمنا هل رب العالمين ولا مسلمانان او مجاهیدین دا قوانین خپلې نوکر دې دې د کافر سره jihad کوي له شکست او هزیمت نه به الله دې محفوظ ساتي دولس قوانین او تعلیمات ذکر شيو دې آیات مبارکایو وصل یو کم پنځوسم کې دې لسم قانون او تعلیم و نه چې تاسو د خافر او د اطاعت نه اټناق سوې دا غي تابې لري کوي ذکر وايي تاسو سبب د ارتداد او د کفر ده او د غي اطاعت دا د شکست او د حزیمت سبب نه یا ایه الزیین اامنو ایمانوا هنت اوري نه کفرو کچې تا بدار و ک تا سوداول کسانو چې کوفرې کړ که د تا سرو تا بهدار موک یدو کوم معله عقا ب کوماپس بګر ځ تا سر واپس به کې تاسو د ماننونو ستاسوونه په پوون د باندېتن ق حاس نوشا به تاسوتاوانیان اوبه ګرځ تاسوتاوانیان که د کده سرو تا, تا, تا بداری موقع نو د خپل دی نه به م پهشا کې لکه پهفوندو چې سړی رووادي بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَاصِرِينَ تَذِي آیاتِ مُبَارَكَةِ وَسْتَسَلِّدَ مُجَاهِلِينُ مُمِلَانُ لَا شِتَاسُ بَخَّلِّينُ بَا نِكْلَكْشِ نُعَلَّا سْتَاسُ مَوْلَا وَنَاصِرُ دَيْنِ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ بلکې الله دو سو مددګار ستا شو دی وه وښ سرین او دغالله غور دی دایانو ل دی سنورو پ في غلو بلللی نهکه سر روبه بما شره کوبلله په دی یاې مباره کوې ده الله رب العالمین د نصرت او د مدد اله مثال ذکر کوي چې کوفار او مشرکان د مسلمانانو دشمنان اگر خیری دیر وي په قوت او طاقت کې وي هو رب العالمین د مسلمانو په مخامل کې دایې پردوونکو رعب او هيبه شي او دایې پردوونکو د دا مسلمانانو اغیر نه دا لغا غزو او احد کې اوورای چې تیرا کې الله رب العالمین مسلمانانو له فتحه رستو بیا ظاهرن شکستو کله <تصفيق> <تصفيق> چې د اوحد غزا او شوا جهاد شو مشرکان واپس لاړه ظاهرا مسلمانانو له باغې کې هزیمت او شکستو او یا مسلمانان شیدان شیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په نفسه فی سبع ذخم شویلې او یا صحابه کرام زخمیان دي نو صحابه پوره مشرکان او چې مکی له مزلو کو بیا یې چې مو فدای نه غنیمت راړو نو مو تی قیدیان بوتل بیا اراده وکړه واپس شي نبی کریم علیہ الصلات والسلام صحابه کرام او اعلان کوم چې مشرکان دوه واپس اراده کړی راځی چې اګیب وسو وروزه په صحابه کرامو کم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په اوحد کې شریک شیل او دا سه صحابه کرامو چې دا شاله نشته د چا خپه په دوه کسانو باندې لا شنو یخ کی ځان په خپل راکا خدای الله د پیغمبر اعلان قبول کوو وروزه المدینه منوره نه د سړی بار روزی او مکیم مکرمی لذی ذو الحلیفی میقات نچتیرشی یوزید اغیل حمراء الاسد وی حمراء الاسد مقام لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخبل زخمی وجود بانده دیز زخمی صحاب اکرام و سر رووتو قمزولی صحاب اکرام مشرکانو لذی فتولی لذی مسلمانان راغلی پدغد ای تدریض دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیلی انتظار کرتی واپس برازی فاللہی پذلکی ر او ده ده غزین ده اینا مراد و اپس لعلن. مسلمان چه ده را واپس اپس کدل یو تجارتی قافل را روان و ادئی برسرلیت دین او تجارتو کو نحلارم بلانمین دیل فتح و رتا ندی واقع تفصیل برست خو عزین خوبه ده ایات مبارککم اشاره ده چه گوره مسلمانان کمزوریو او د کافر و پذرکی اللہ رعب و حیبت و اچولو نامراد و اپس لو کېف پلو بال <سؤال> نه کفرړبا ز چې واابمون پهلړو داون کسانو کې چې کوفرې سرړ یابت او غورمونږ پلړو د دو بما عشرکو بالله پس سبب داغي چې شریکان جوړ کړی دي د الله سره به شرک اوج باندې دایي بزرګونو کبا الله ہے بسورع و مشرک به بوز دیلی سبب داغي چې شرک لري د الله شرماده حوس لم ينزل به سلطانا کله رايي ګره د الله داغي په شرکت باندې سد دا دې چې کوم شهد الله سره شریکي نفدی باندې الله سو سلطان او دل نر علی گله بی دل لګيایي و مواهم النار او زهرو زهرو د دوی زهره پاتکی دوی د مشرکان او د جهنم نه و به سفو او لیر نه کاره لې د ظالمانو و می مسووظلیین اوبد د داور زیې د پاتې کېږ د ظالمانو موا او مسووا کې مفسیینو هلی مفاق دا ذ ک کړړی. موا اغهزیای لوي چې انسان را شي پاغې ل وختې ري او موع غې لوي چې دا حېشه دپاره دنده د دل سکونت او د استوب زیایده نوپول کويوه موا هم من نار ځای د پاتې کدو د دوي اور د هغی باې براتتیېږم او حېشببه پهدي کي دا نه چې بیا بهتی راوزي و میسه م او بد د دا او ځای د پاتې ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ایات مبارکہ کیوس دجنگ اوہد حنگامی شکست وجہ ذکر گئی شداد منافقان دے اعتراض و دشبہی دواقم دے شپ غزو اوہد کی مسلمانان دے شکست علمی ناوشو چہ ظاہراً پا غیبان دے حزیمت و تکلیف راغے شداد منافقان دے اعتراض و دشبہی دواقم دے واللہ رب العالمین فی آیات کې ویل چې ما تاسو سره خپل وادرېشتي وکړې وا فافتداء کې زما مدد او نصرت راغله او خو زما د تیربرد او حکم مخالفت تاسو وکړو مده یوی لا د وج د زفا غراغله مدد او قصلاړو لکه مخه تاسو لا واقعیا ذکر چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کله د احد میلان لروته نو مسلمانانو د لختر ترتیب فدی انداز باندې خی طرف له علي بن ابي طالب رضي الله عنه ميمان بلختر باندې چې غیري طرف وې مقرر کو فنزو صحابه کرام ورسره او ګاست طرف له جبل الرمات یو ډېري و چې اوس د سعودي حکومت هغه ډېري دغه کماکړي دو ماموليون ته اوچت ځای ښکاری فنزو صحابه کرام د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په قیادت او امارت کې کی کینول فدی مرچبان نه او صحابه کرامو له وی د غفنځو څخه ثاني تیر انداز ولا کلام د تاسو وګورئ چې دشمن زموږ نه غوخي کټکې تاسو به د مرچنه فرېدی او ومنه چې د صحابه کرامو له اخترې جوړې کې په طرف لالی رضی الله عنه او د ترف عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په منځ کې د صحابه او لختری جن فی حروف ابتلاکی الله مشرکان لشکس ور کو غی فتیخ تو مالون یفرخذ الغنیمت نت نفعت کیذل نکله غی فتیخ تشول پدرب مور شعبان د چکم 50 صحابه کرام د خپل امیر لیو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه لا چې موږ اجازه تراکه چلان نیکوشو د مرګرو سر غنیمتونه راونکو کو هغه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خبره مهیشو چې دا مرچو پرې دینه نوځو صحابه کرامو په دغه وخت کې اختلاف راغی اجتهادي اختلاف د امیر له بېل څخه صحابه کرامو وی چې د نبی له سلام مقصد داو چې جنگ ختم شوي نیو تاسو برکت وزيږئ نه جنگ او ختم شو کفار او تختیدل نو موږ خپل سره غنیمت راونډو دا غي تعاون او امداد کوو امیر ور خو ځخونه کوځيګم دول کسان عبد الله بن جبير رضی الله عنه سرق مرجفاتش ول باقی مرغری را کوشول په داغه وخت کې خالد بن الوليد رضی الله عنه لا ایمان نذیروړې اوغه د مشرکانو په لخر کې دې د مشرکانو د لخر خې طرف لا أغاو نو ورځ اغا خې شو د عبد الله بن جبير رضی الله عنه د لخر مخامخو داغه سره درېسه کسانو کله کوشش کوله چې دغه طرفنه له حملو کې خدای دی فندوس تیر اندازو طرف راټلې نشول چې وی گد الله مورچه کمزورې شو اصحاب دي نو دغه طرف نه حمله او کدي سره کې او کړ دې چې اوسمشته د سعودي حکومت پوښکله هغې لوادي قنات وایي لوادي قنات د طرف نه حالد رضی نو دی عبد الله بن جوغیر الله عنه مقابله ولا خدای امیر سره جوړ شواله صحابه کرام شهی شو خالد <سؤال> رضی الله و فضله ترحمانه ته مسلمانانو را ده نشو او کم تخصیدله لخر د کافیرو شو او غمر واپس شول نو راغل مدد صرف بدی حکم باندې نبی صلی الله علیه وسلم د مرشد مکریدي صحابه کرامو نه اجتهادی خطا وشوا او دغه مرشد فريق خود مدد دا دلا واپس لا او یا صحابه کرام شهیدان فل چی دوباره هم لکافر وک او یا صحابه کرام زخمیان فل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارک خو به نماز له لهان شو زخمي شو ندی واقعي طرف له دې آیات مبارکتي اشارنه چې الله غوره خپل واجب دي شت نه کړي وا خپداته سو نه د او غلکیوشو شو نه د الله غمدد واپس شو او ورپسې وروسته آیات کې وایي موږ تاسو له اجازه نسته چې د صحابه کرامو فیصله وکړو و اي والا قد عفا عنكم الله ورسوله اكرم علما في كره او 15 جملې الله رب العالمين په دې سورته کې د صحابهو لپاره استعمال وهي ګور زموږ د پیغمبر او صحابه کرامو نه ويل کیو شو کله غي نه دا غل کی نه کيد نورست امت له بسنګ پته لګېږي چې د شکست اسباب سريو د فتح اسباب سريو نورست حل کولو اجازه ته دې الله وي قد عفا عنكم الله تاس لما في بیا فرصت آیات یوصل پنځه پنځوستن کې بوه وی ولکد عف الله عنهم الله ورلغره مافی کړه دا بذبخت خلق دي ورڅخه خلې نه کولا وی بیا فرصت آیات یوصل یو کم شپېتن کې بدري جمله استعمال کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لم الله کم کيفع عنهم تمور لما في كما ور لما في کړه دا واستغفر لهم تور لدا الله نبخنه واړه او دین کداږي شوي دا نوداغتيد معده وشاورهم في الأمر عندم کهجهاجي او اهم کارون ددين نود سره مشور کووه ولا قد صدغك الله وعده او يقاً رشتني کړ وال الله تاسو سر خپله عدده چې د مد وعد قتي مد بقوم الله واده فرك پر ابتلاقي مدد راغي اذتهسونههم بإذني قَتَلْتُمْ لَوْ وَجَلْتَ سُدَى كَافِرٌ بِتَوْفِيقِ الله فَحُكْمُ الله دا إذ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَعَنَا إذ تَقْتُلُونَ لَهُمْ بِتَوْفِيقِهِ تَعَالَى <تصفيق> تفسير الرحماني وي قَتَلْتُمْ لَوْ وَجَلْتَ سُدَى كَافِرٌ بِتَوْفِيقِ دأ الله حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ تَرْجِعُ إِلَى سُكِسْتِ الرَّايَةِ وطنا زس فیل امرري او په جګړه شوي وي تاسو فباره د کار د جن کې په خپل منځکې مو اختلا فر راغلیو وتنا زهسم فیل امری او په جګړه شوي وي تا سو فباره د کار کې د عمر نهاد امر الحرب دی تاسوی بس جن ختم شو د مورچبه بریددو. او یاد امرنا مراد امر الرسول صلى الله عليه وسلم نے نبی علیہ الصلات والسلام اگر امر او حکم تا سفری و باغي کے میں اختلاف کرے دای حکم داو چہ دا مرجع بن فری رہی تا سو مرجع خدا وہ تنازعتم فی الامر تفسیر قرطبی وایکم وي جی فدی مرجع نبی کریم علیہ الصلات والسلام صحابہ کی نول و ایسا قال بعضهم نلحق الغنائم باز یعنی چې مرګ سره بغلیمتونه راغون کو او باز یعنی چې نفمتو فی مکاننا الذی امرنا النبی صلی الله علیه وسلم سلم بالثبوت فی مونږ په هغه کې و مرتبه رانی رانیولی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم راهو حکم کړو وتنازعتم فی الامر او اختلاف راغلی واستاسو په بارد حکم دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم کې وعسهم او نا فرمانی کړو من بعد مع عرااکم پر داغ نه چې خودودلی او الله تاسوته ما تو فبون او چې تاسو سره مینه سااعتله تاسو دسه سره مینه او د غنیمت سره چې د الله مد بره شي غنیمت برله میلاوشنو اللله تاسوه پهسترګبانې اوخول چې الله مد راغې غنیمتونه درله میلاوشل خو تاسو زما د چې غمبر د حکمنافرمانیوکن راغلی ببد می واپشکو د عتون من بعد د مع عرااکم دستون معله د خلختو امر وولي فيبوت چې نو بیا د سراتو سلامو مورچ م پرېدي تا سرلاغې نه سرمانی من کوم میوری ددونیا بعضې دته سناوسوکوو چې راځ لرله ددونیا من کوم میوری او بعضې تا سناوسوکو چې راځ لرله د دنیا اراده سود غنیمت نو که شوق د غنیمت اراده په جهاد کې ولري دا زمزموم شيخ باندې په دې دې ګننګاري خوچون خوشول کې شان د صحابه کرام ډېر اوچت دي نو الله رب العالمین د دې دې ارادي لم محفوظ ساتل غختل چې د دې فزلقه د غنیمت اراده نارضي ورنعام مجاهد که د کفار سره جګړې او فزلقه د اراده راغ چې الله مولا وليمتو راكي مشريعت کې د دې سقباحته نشته قدسوا صحابه اكرام وشانوشت نه نو الله رب العالمين د دې محفوظ ساتل چې منكم مې يريد الدنيا باز فتاصف اراده له دې الدنيا دنيانا مراد غنیمت ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول امام قرطبي ذکر کړے و ما شعرنا ان احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم احد ومونږله لا نو چې د نبيله سلات وسلام په مګو کې دڅوک د دنو ددي د ځې بزیلت کراجل لري ترد چې د او ررس شو الله رله د ایا بیا غزور وي تاسو الله ددوينا عروول وي تاسو الله ددنا ددي کافرونه الله تاسوواارلي تااستي مسللت کړي ويستاسو غ لبيته بیا فعي مقع خمقا لبةليكم د د پاه چې امتحانانه عظمي خو کله په تااسوان ل عنكم او يقن الله ما في کل تاسوونه تصل الله بخله کل ده دا ن قط عدي په ما في د صحبي قمو لدي باوج چې سووق شوهاابوب د تون کي هغي بسې خبري کي نوبد بخته او مون د والله فضل على المؤم او الله <سؤال> خاون د فضلهمهروبانې دی په مومنناوبانند دی نوڅح به الله <سؤال> مهروبان او بخنا مافیې ورلو وکه الله <سؤال> تالله <سؤال> خیر خل <سؤال> کې محممد والله عالی وح اج